Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til i produceret af Podtribe Media i samarbejde med Ockly Fruit Productions. Podtribe Media producerer i øvrigt også lykgefiks med Mette Blok og hele Danmarks motivationspodcast 10 9, 8 motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode af I Historier skal du høre historien om Katteler, fortalt af Mikkel Glero. Katteler er en nøgleleverandør inden for offshore vindindustrien til installationsservice og mariner og ingeniørvirksomhed med stort fokus på sikkerhed og miljø. Katteler startede i 2008 og stormer mod at blive den næste unicorn, selvom Mikkel er påpaselig med at kalde virksomheden for netop det. Siden 8 er det gået stærkt, og vi kommer ind på en masse interessant for dig som iværksætter og leder i denne episode. Vi kommer blandt andet ind på at dele store visioner og ambitioner med medarbejderne, og hvordan du får dem med på rejsen. Vi taler også om at holde fast i strukturen og organisationen, selvom virksomheden er i kraftig vækst. Og så taler vi om at finde den helt rette balance mellem passionen og de mest betydningsfulde relationer. En balance, Mikkel har måttet revurdere midt på rejsen. torsdag er fuldstændig blokeret. Det er derfor, jeg har fortalt dig, at jeg skal hjem i dag. Øh, og det er fordi, at jeg, jeg skal hjem og have mine børn. Når ikke lever op til sin egen krav til sig selv, så må du lave om på det. Til sidst taler vi om, hvordan Mikkel bevarer overblikket og passer på sig selv i en hektisk og travl hverdag. Ellers har jeg ikke så meget energi, en danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Mikkel, ordet er dit. Katler er en, en startup virksomhed, øh, som startede i 2008 her i Danmark. Øh, to øh, dygtige og, og visionære øh, founders, øh, Rikke og Lars, øh, startede virksomheden øh, med en idé, som egentlig opstod øh, igennem noget familierelation, øh, hvor man fandt ud af, at de her offshore havvindmøller skulle opstilles, der var ikke nok kapacitet til at gøre det, og, og så valgte man at sige, det, det kaster vi os ud i, og, og fik sat den en dygtig organisation sammen og et dygtig advisory board og hvad man nu ellers gør, og, øhm, og fik udviklet designet på de her skibe, som vi i dag opererer. Øhm, I 2010, der fik man så en stor øh, investor i en stor konglomerat fra Hongkong, der hed Swire Pacific, øh, som investerede i selskabet, selskabet og, og, og lagde så ordren på det første skib øh, fra Samsung Heavy Industries i Korea. Og kort derefter valgte de så at skib nummer to, det er nu meget, meget store investeringer, cirka et par milliarder per stykke. Så det er store investeringer at lave, og det var et ønske fra deres side om at diversificere ud af olie og gas, og sige, at vi vil gerne lave vedvarende energi, de vil også gerne lave noget, noget SOPSI, altså noget, der sker ned under havoverfladen, diversificeret ud af olie og gas på den måde. Og det var deres investering, så man kan sige, at det startede som en startup, øh, helt klassisk, øh, øh, uden stort cash flow og alt sådan noget, øh, men blev så købt af et konglomerat, øh, som så tog virksomheden til næste skridt. Og de kunne netop se ideen bag det hele. De kunne se den her vision. De købte ind på den her vision og investerede jo så, som du lige er inde på, ja. voldsomt mange penge i de her to skibe Og I jo, har jo investeret i flere skibe, Der kommer flere skibe til ja. i de næste par år, ikke? Ja, vi har investeret i fire nye skibe og to nye kraner. Så nye kraner på de skibe der blev bygget dengang, men også fire nye skibe, som vi er i gang med at levere fra, fra Kina lige nu. Det første af dem bliver leveret omkring midt næste år. Så og det, det, der er man næsten nødt til at knibe sig lidt i armen, fordi at da vi bestilte dem tilbage i, i 2021, der synes man, at det var meget lang tid væk, indtil de begyndte at levere, nu, nu er vi noget, der minder om et år fra, at de leverer. Ja. Det, er, det er ret vildt. De her skibe er, er jo ret imponerende, for du kalder dem skibe, men de er jo me, mere end det, for der er jo noget unikt for de her skibe Ja, det er jack de, de står på havbunden. Ja. Øh, principielt så kan man sige, at det er en meget, meget, stor kran, der står på et skib, og så har man ben på skibet, så man kan, man kan stille benene ned på havbunden, og så kan man skabe en stabil platform, hvor man koopererer kranen, når man installerer enten fundamenter eller møller, eller man servicerer møllen, eller, eller hvad endt, når man har brug for. Og, øhm, og det kan de gøre på store vanddybde, og de kan løfte meget højt op. Så når skibene er i, hvad kan man sige, i, i fuld øh, jacket op-position med kranen i topposition, så er de på højde med Eiffeltårnet. Så det er nogle meget, meget store øh, enheder, som kan løfte utrolig store øh, vægte, øh, og, og det kan være svært at forholde sig til, men skibene kan løfte noget, der minder om 3500-500 øh, ude i, i, i 40-50 meters afstand fra, fra centret af kram, og det, nogle gange kan det være godt at omsætte det, fordi selvom vi arbejder med det hver dag, så kan det faktisk også være svært at forholde sig til, hvor stort det egentlig er skibet kan jacke op over Bella Sky Hotel ude i Ørestaden, for eksempel. Og det giver sådan en fornemmelse af, hvor, hvor, hvor, hvor meget der egentlig er. Og det er jo helt vildt. Og så er det jo flytbart. Det er jo altså, I sejler ud, som du siger, jacker det op. Ja. Og så ligger det der. Det ligger der i typisk 14 af Nej, typisk så er vi på en lokation, når vi er jacket op, så er vi der et sted mellem 12 og 14 timer, så er det videre til næste lokation. Okay, på den måde. Okay. Ja. Så. Og så er der, Men der er noget med, I har nogle hold omkring, øh, om bord på skibet? Ja, typisk er vores folk ombord i fire uger af gangen. Fire uger? Okay. Ja. Det var det. Ja. Godt, mange Jeg sagde 14 dage. Det var fire ja. uger. De... Men det vil sige, de er jo så, så offshore i de her fire uger, arbejder der og er det her stærke team, der arbejder sammen og er så og bor på det her skib i ja. den her periode. Ja. Og så øh, kommer de så i land, og så, så er der, der er et nyt crew. Så er der et nyt crew, ja. og nye kunder, og nye warranty service, og hvad der ellers er. Det er jo en... Det er jo en en, en flydende by, kan man sige, der sker utrolig meget ombord. Altså, vi, vi kører meget mad igennem systemet derude og sådan noget. Vi har jo typisk noget 100-120 mennesker ombord, når vi ligger og laver det her arbejde her. Ja. Alle mulige forskellige kompetencer, man har samlet for at få gjort det her så effektivt som muligt. Vi kigger også meget ind på det her med, når vi gør det her med store enheder, som skal sejle frem og tilbage osv., og hvordan gør vi det effektivt, så vi, vi både sparer tid for kunden, men også at vi reducerer vores, vores, vores forbrug af, af fossile brændstoffer osv. Det, det er vi nødt til at kigge på. Og den grønne profil er enormt vigtig for dig, for jer. Det er noget, du har... Det er vildt vigtigt. Altså, ja. Det er også derfor, vi valgt at sige, at vi ikke arbejder i og, og jeg bliver æret til at af teamet, som kommer med et tænder fra gas og gasser, hvor jeg så tager det og med det i Fordi det er vores commitment øh, til, vores, øh, til vores investorer, blandt andet. Altså, de har investeret ind i en historie, der handler om at være, at være grøn og være, være, være en... En medvirkende kraft til at få det her til at lykkes, og det er også det, vores medarbejdere de har købt ind i. Så vi har jo medarbejdere, som har rejst ind fra hele verden for at være en del af den her rejse her. Og hvis vi vil svækte dem voldsomt, hvis vi lige begynder begyndte at sige, nu, nu begynder vi at arbejde i olie og gas, så ville vi helt klart både miste investorer, og vi ville miste gode medarbejdere. Der skete jo rigtig meget i tiden op til, du startede, da jeg svarede at gruppe overtog, og så blev I så skilt ud fra der igen senere. Ja og køre som kaller i dag, og du kommer så ind i 17, i ja. få måneder med COO, så siger EO, ja. på det også, og du har boet i London, du har stor erfaring på både Siemens og, og Mærsk, så du kommer med en, med en masse tyngde. Når man ser dig, uh, lige i dag, så sidder du her vidstgjort, uh, men jeg har jo også set et billede af dig jeg har haft online-møde med dig, der, der, der, der sidder du der med i ambon på, og du kan sidde i en metallica og alt muligt andet, og det, undskyld, men jeg, jeg, jeg tænker, det er også det her, du, du er jo ikke billede på den her sige CEO, også når man ser dig nogle gange. Det kan du så godt se ud, det ved jeg godt. <laughs> men, men du er dig. Altså, du, du er jo dig, og du klæder dig, som du har lyst til, og, og, og du er ligesom, at din energi og din vision styrer det hele. Mange, de føler ligesom, de skal både drede sig op og se ud, og opføre sig og være som nogen. Hvordan bevarer man sig selv i alt det her? Fordi det går jo stærkt. I vokser jo, I ekspanderer jo. Der sker rigtig mange spændende ting ved jer. Og så er så, så du bare, du du altså... Jeg, jeg, jeg, jeg tror jo ikke, at det er, det er raketvidenskab for det første. Jeg tror, det handler om at være autentisk mod sig selv. Altså, hvem er man? man skal ikke prøve at lave sig om til nogen, man ikke er. Det, det tror jeg er fundamentalt vigtigt. Jeg tror, der jeg tror, der helt sikkert der er nogen, der går og bruger alt for meget krudt på øh, man sige, at prøve at være et eller andet billede af en, man måske ikke i virkeligheden er. Men det tror jeg også, det er noget, der er ved at være opbrudt i, og det kan man se rundt omkring. Altså, der bliver mere og mere, at man vil egentlig gerne have de personer, man, man ansætter, og det vil vi også gerne. Ja. Øh, vi har ingen dresscode på kontoret, for eksempel. Det, det, det kunne ikke være mere lige meget for os. Vi kigger på, hvad folk de leverer. Altså, det er det, det, der det er fundamentalt vigtige for os. Om de gør det i shorts og flip eller om de gør det i jakkesæt det er lidt lige meget for os. Selvfølgelig er der situationer, hvor man er nødt til at være klædt til lejligheden. Du kan være inviteret til, til et arrangement, hvor kongehuset er repræsenteret, eller sådan noget til en eller anden eksportfremstød i Vietnam, og der kommer man selvfølgelig i jakkesæt der respekterer kongehuset, og man er sammen med dem. Eller hvis du er til en investor en non-deal roadshow i New York, så kommer du jo heller ikke i flip-flops. Altså men, men det er jo almindeligt. Sund fornuft og god opdragelse. Altså. Men hvis jeg sidder på kontoret en fredag, vi har ingen eksterne møder, der er ingen eksterne personer på kontoret, det er interne mennesker, vi spiser morgenmad sammen om fredagen, så er det da hyggeligt at sidde i sin jeans og en t-shirt. Altså, det, det tror jeg, alle mennesker godt kan lide. Nogen tager det på, når de kommer hjem fra arbejde, nogen kan godt bare lide at have det på. på ja, det er faktisk et skift, så de snart ikke kommer hjem. Lige for sig, altså, jeg tror, at hvis du er komfortabel i det, så er du måske også mere produktiv. Det, det, det er der ingen stats på. Men, men så er du måske, du har du måske bedre at vide ja. dig selv og er, er en bedre version af dig selv. Og du siger faktisk selv vegne. Og hvis de vil dreje op i en så kan de jo bare gøre det jo. Altså, du, der er ingen en code, som du siger, så folk kan dybest set have det på, de har lyst til, det de befinder sig bedst i. Ja, og der er jo stor forskel. Altså, vores, jeg vil sige, vores vores ensnørafdeling, det er jo klassisk t-shirt og jeans oftest, øh, de, de ved også godt, hvornår de skal have jakkesæt på, men så er vores finansafdelinger, de, de er nok mere til jakkesæt siden og til skjorter osv., og sådan er det jo. Ja. Folk er forskellige. Det gør jo også nemmere at identificere dem, når de går rundt på kontoret, så kan man se, hvor de kommer <laughs> fra. <laughs> men, men det er jo sådan, det er, ja. og jeg tror, man, man skal nok lade være med spille alt for meget energi på. Altså, det må selvfølgelig, det, på en eller anden måde, så skal det jo ikke stikke af, men, men det, det, det, det oplever jeg på ingen måde, det gør. Jeg oplever, at folk, de, de synes, det er fedt, at friheden er der til at være den, man er. Rejsen er jo imponerende i sig selv. To mennesker får en god idé om at gøre noget, som ikke rigtig har gjort før. I hvert fald ikke på den her måde. Og udtænker det her, og så er det så gået, som du beskrevet slag i slag her. Og I er jo blevet det, som rigtig mange af vores lyttere stræber efter. I er jo blevet den her unicorn, sådan næsten. Jeg er måske påpaselig med at kalde det en unicorn, men det er, det er, det er, det er mig. Altså en unicorn i min verden, det er Facebook. Men... Okay. Men whatever, altså vi, øh, vi er jo ikke færdige nu, så øh, det kan være, at vi snakker om fem år sammen sådan <laughs> vi, vi tror at der er meget potentiale i virksomheden stadig. men, men ja, altså vi har, vi har været i stand til at vokse ja. øh, på, på en god måde, på en profitabel måde. Øh, vi har været i stand til at få alle de dele af virksomheden med, som er vigtige. Man kan sige, få sine medarbejdere med på rejsen. Det er ikke nemt. Da jeg stod og sagde til medarbejderne, efter vi havde den her kravnudlykke i 2018, det her, vi skal hen. Der, der var der helt klart nogen, der kiggede på mig som om, at jeg havde drukket noget, jeg ikke kunne tåle. Øhm, men jeg tror, det er vigtigt det der med at have nogen, der tør at sætte en vision. Øhm, nogle taler om det, om en, om en drøm. En eller anden drøm, du, du tør at artikulere. Ja. Øh, der er en anden kendt erhvervsmand fra Danmark, der taler om Kennedy, der sagde, at vi skal sende en mand til måneden. Og så sagde han faktisk ikke meget mere, men folk vidste godt, hvad det betød af udvikling og arbejdsindsats og investering osv. Så så der tror jeg, det der med at turde og artikulere en drøm, man har, noget, der der det selvfølgelig på en eller anden måde skal være, det skal være, det skal være muligt at opnå, men, men, men at man ligesom måske ikke behøver at sætte så mange detaljer på det fra starten af, det tror jeg, det, er, det, det, kan, det kan have en enorm effekt på en organisation, og så lige så stille begynder at arbejde sig derhenad. og så fejre de små succeser. Øhm, på det tidspunkt, da jeg kom ind, der havde virksomheden ikke arbejdet for Vestas for eksempel. altså jeg tænkte, Vestas? Altså en virksomhed, der ligger lige over i Aarhus, hvorfor ikke arbejde for dem? Ja. Og det blev simpelthen mit mål nummer et, det er, at vi skal arbejde for Vestas. Fordi at det, det er da helt logisk og jeg havde fordelen af, at jeg havde noget netværk i Vestas med nogle mennesker, jeg kendte over fra, fra før. det, det var mit, mit aller, aller første indsatsområde, det var, at vi skal arbejde for Vestas. Og det lykkedes vi med, og, og ja, og vi har også arbejdet for Vestas fremadrettet, og, og vi, vi har faktisk lige været så heldige, at vi er blevet inviteret til en konference, de holder, hvor det kun er de, de, de 50 vigtigste leverandører i verden, der er med til den 10. oktober. Og det viser, hvor vi er kommet altså fra 2017 til 2023, 6 år, der er vi kommet fra aldrig have arbejdet frem til at være med til en konference, hvor det kun er de 50 vigtigste leverandører i verden, der er med. Det, det må da også blive en fantastisk følelse af stolthed. Jeg, jeg siger ligesom her, Møller, men jeg giver mig ikke af med at være stolt, men jeg, jeg, jeg er glad for, der, hvor vi er kommet hen, men, men jeg, jeg, jeg, jeg, vi har jo allerede øjne på det, der skal ske i morgen. Vi, vi annoncerede annonceret den 16. juni, at vi er i gang med at, at, at lægge os sammen med et, et selskab fra USA, der hedder Neti, som jo gør, at vi, vi går fra at være et, et solidt selskab, der er børsnoteret i Oslo. Vi bliver børsnoteret i 2020 i november, til nu at, at, at, at, at lave en sammenlægning med det her selskab for USA, og lave en, en dual-listing, så vi også bliver listet på New York Stock Exchange, og, og får en markedsværdi på, på over 1,2 milliarder dollar, øhm, og, og en helt anden udsigt for fremtiden. Og, og... Så jeg bliver selvfølgelig vildt glad, og jeg, jeg synes, det er... Det er vildt inspirerende at være en del af sådan et team, der har løst den her opgave, den her store opgave. Da vi i sin tid præsenterede den, der, der skulle man også lige tænke, at det er meget arbejde i det her, det ved vi godt. Vi havde været igennem en børnslutning i, i eller en i, i Norge og vidste, hvor meget arbejde det var. Vi vidste godt, det var mange aftener, hvor lyset var tændt på kontoret og sådan noget. Men alle vores medarbejdere var bare sådan, det skal, vi. det skal vi. Det skal vi. Og det her med at samle folk om en fælles vision. Også en vision, der nogle gange ligger meget langt ude i tiden. Det minder mig om den borgmester, der i sin tid fik idéen til Fældeparken, mm. hvor han sagde til de andre politier, at nu skal jeg høre, jeg har fået en rigtig god idé. Den her store grund, i stedet for at, at bruge den til huse, til industri og tjene en masse penge på det, så laver vi et grønt område. Ja. Der er ingen af, der får noget ud af det. Vi skal bruge en masse penge. Ja. Det kommer til at genere alle dem, der lever nu. Men når mange år så vil folk være glade for det, vi gjorde i dag. Og det her får folk overvist over, omkring at sige ja til noget, og gå i gang med noget, som ingen af dem, der sad omkring bordet, nogensinde ville se, at de kunne se at træerne, der det var en meter og høje. Ja. Det her med at skabe den her vision, og få folk til at bakke om en vision, som de ikke engang selv måske kommer til at opleve. Ja. Her gør dine folk så, kan man sige. Ikke? Men det er jo stadig den, den, den her strategi, den lange vision. Hvordan engagerer du folk i noget, som måske, man ved det jo aldrig, når man går i gang, men der går lang tid før, I står der. Og så lige pludselig, som du sagde også før med skibene, jamen så nu kommer de nye skibe om et års tid. Ja. Hvordan, hvordan engagerer du din, din, din organisation? Hvordan skaber du den her kultur, den her høje grad af motivation og tro på den her drøm? Altså et af de klare budskaber, jeg har, øh, for at få det til at lykkes, det er at fejre de små succeser. Altså når du siger noget, når du, når du artikulerer drømmen, så får hurtigt sat nogle detaljer på, som du kan opnå. Så du viser de mennesker, der er i organisationen, det nåede vi. Okay, det var muligt. Så er det næste skridt måske også muligt. Og jeg vil jo sige, det er jo en meget, meget nemmere opgave for mig i dag at stå på et town hall øh, ude i vores virksomhed og tale til vores medarbejdere og sige, det er det her, der er, vi skal nu. Fordi vi har jo en række succeshistorier bag os nu. Vi har investeret over halvanden milliard dollar for eksempel. Øh, det var der ikke nogen, der troede, det var muligt i 2018. Det kan jeg bare sige 100 procent. Det var der ikke nogen, der troede, det var muligt. Øhm, så, så det der med, at vi nu har de her succeshistorier bag ved os, vi har vist, at der er en interesse i at, at, at investere i os. Vi lavede to kapitalforøvelser øh, sidste år øh, på børsen i Norge, øh, en i maj og en i oktober. Den første, hvor vi rejste ca. 100 millioner dollar, det tog også 41 minutter, og den anden i november, hvor vi rejste også 100 millioner dollars det tog 36 minutter. Um, og vi var, vi vi man, man taler om at være oversubscribed, altså du har flere investorer, der vil investere ind i de her 100 millioner dollar, du har brug for, så du kan begynde at skæle dem tilbage, altså, så de ikke får fuld øh, allokering på deres investering. Når du laver sådan nogle ting som det, det, kræver, det nu lyder så nemt at sige 36 41 minutter, og det var den hurtigste, der kunne du gå hjem til, det var nærmest kun en time i skolen, der ja. ligger selvfølgelig helt vildt meget forarbejde. Du, du, du, du engagerer investorerne, du taler med dem, du fortæller den, den vision, du har, hvad er det, vi vil bruge pengene på? Øhm, kan I forvente, at vi har brug for jer? Kan I forvente, at vi ikke har brug for jer? Og så videre så videre. Alt det her forarbejde, hvor du skal ud og møde dem face to face, du skal sidde med dem på, på, på, på, på videokald og så videre og så videre. meget arbejde. Jeg, jeg, sidste år har jeg haft mere end 500 investor øh, og, og, og der bliver du... Det er ligesom at gå til eksamen hver gang, hvor du bliver spurgt på alle detaljer i virksomheden. Så der skal man være op til sit, uh, sit bedste. Så du har siddet mere på 500 kald på et år? Mere end 500 sidste år. Helt sikkert. Altså, vi har haft rigtig mange, og vi, vi, vi, vi, vi kører også rigtig mange i år, fordi nu adresserer vi nogle nye investorer, som sidder i den virksomhed, vi er gerne med og ligger sammen med. Ja. Og har også planlagt det, som man, de her roadshows, hvor man kommer ud og møder dem face to face, det er meget, meget vigtigt for os at komme ud og de kan se os i øjnene. Og vi oplever helt klart, at de vil jo gerne møde, de vil jo ikke gerne bare høre om hesten, som er virksomhed de vil også gerne møde joggingen, som typisk er meget af vores CFO, Peter. Dem vil de gerne møde, for det er os, der ligesom står på mål for det, vi, ja. vi siger. Um, så der er en vild, vild meget forarbejde i det men når vi så lykkes med det her, så kan vi også se, at det er en organisation, der bliver stolt af, at vi lykkes med det her. Fordi at det er jo en succeshistorie, som vi kan fortælle, og det gør så, at der, der er nogle ting, der bliver muligt, Vi kan investere i endnu et, et fartøj, som vi kan bruge til at, at skabe øh, omsætning med, når vi leverer det. Og så, så, så det er nemmere i dag at fortælle om de her visioner. Det, det virker knap så virkelighedsfjernt, som det måske gjorde, da vi startede med at fortælle. Helt ærligt. Hvad ville jeg se, hvis jeg kiggede på dine marketingkanaler? Er de lige så tørre som Saharas ørken? Bare rolig, du er slet ikke den eneste. Og heldigvis er der en løsning. Med en podcast får du nemlig ikke bare et fantastisk nøgleprodukt til din markedsvæg. Du får guldkorn, tips og vigtige samtaler, som du kan engagere din målgruppe med ved at genbruge indholdet på tværs af al din marketing. Blot ved at bruge to timer på et optag, kan du have tillidsskabende indhold nok til en hel måned. Ugly Fruit Productions hjælper dig med at sætte strøm eller måske endda højspænding til alt din markedsføring med din virksomheds helt særlige podcast. Er du klar til at gøre Sahara til et troppeparadis? Hop ind på UglyFruitProductions.dk og få en gratis snak om marketing, der rent faktisk kan mærkes. Jeg bliver jo sådan helt for pulset, for så har du også flere rejsdage på et år, end nogle mennesker har på et helt liv, samtidig med at du så også tager de her kald. Ikke? Du er også far. Og så har ja, faktisk syv børn, faktisk. <laughs> syv børn? Ja, syv børn, ja. Fem drenge og to piger. Sådan. Hvordan i alverden balancerer man det? Jamen, det gør man nok heller ikke. Det er, det er nok den ærlige historie. Jeg, jeg ved godt, at der, der er rigtig mange, der godt kan lide at fortælle om, at, at alt bare er balanceret og sådan noget. Det, det, det, det, det, det er det ikke altid hos mig. Det er ikke altid balance. Der er helt sikkert ting, jeg, jeg ikke får gjort godt nok, hvor jeg er nødt til at gå ud og sige undskyld. Min datter sagde til mig i november sidste år, hun sagde, for hvorfor er det en, du har fra om torsdag, når du altid først kommer om fredagen? Og det har så lavet om for i år. Så i år der er, min, der er mine ulige uger, der er torsdag fuldstændig blokeret. Det er derfor, jeg har fortalt dig, at jeg skal hjem i dag. Ja. Øh, og det er fordi, at jeg, jeg skal hjem have mine børn. Og det er sådan, at altså, man er nødt til at rette op på noget, der, Når man møder nogle ting i sit liv, som ikke er som... Når man ikke lever op til sin egen krav til sig selv, så må du lave om på det. Men det, men det er ikke altid balance. Det vil, være, det, vil være, det, vil være, det vil være forkert at sige. Børn er så Ja, det er de. Og det er måske også mere for, forstående end godt af. Det gør jo ja. nogle gange, at vi, vi, vi kører lidt ud over tidsspår. Men, men jeg er jo drevet af passionen. Og passionen, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo både din ven og din fjende. Fordi når noget det er så spændende, og du, det ligger så tæt op af det, du, du virkelig, virkelig, virkelig gerne vil, så er det også svært at sige nej til det. Men du gør så altså også noget for dine børn. Du giver dem nogle oplevelser, som er ret unikke også. De kommer jo mm. også med ud i gang, men. Ja, ja. Jeg har lige haft min søn med til, til køllægningsceremoni i Kina. Min store dreng, som skal dræbe og med læse medicin nu her. Så, så det var gået godt for børnene også. Det er jo en vigtig historie også. Jeg har også haft nogle rigtige, jeg har to møder på de her syv børn her. Og ja. de er jo nogle gode møder, som også jo virkelig øh, hvad man sige, hjælper til med, at vi har nogle gode børn også. Jo, måske så det her givet din søn. Så, ja. Det er jeg med på, at man, man vil nok altid gerne være der mere for sine børn, med sine børn og for sine børn. Jeg tror, det, det er jo det, når du bliver forældre så, så får du så resten af livet med dårlig samvittighed et eller andet sted. Ikke? <laughs> altså, det rammer bare en. Ikke? Der er mange glæder. Men det at kunne give sin søn sådan en oplevelse, ja. Flyve med til Kina, ja. Altså, var, til kølelægning. Altså, det var, var kæmpe stort. Altså. Det, var, det, var, det var virkelig en god oplevelse. Han har boet sammen med mig i Kina. Jeg har boet i Shanghai i 6,5 år, og han, så, han har også selv boet derude sammen med mig også. Så vi, vi lavede sådan en, en, en trip down memory lane, hvor vi var tilbage og se det sted, vi havde boet derude, og sådan noget, og, og opleve noget. Og det, at have sin, sin 20-årige søn med til Kina, øh, det, var, det var virkelig en god oplevelse. Og han nød det også virkelig meget. Vi, vi kiggede sådan lidt på hinanden og sagde, nu skal du starte på universitetet, og... og det her det er en mulighed. Sådan noget. Hvorfor tager vi ikke den mulighed nu, når det er, det er muligt? For det er måske ja. ikke sikkert, det er muligt, når du skal have eksamen og sådan noget de næste mange år. Så, så det var lige på så muligt, og så gjorde vi det. og Det var, det var bare vildt, øh, vildt Og Det øjeblik skal man jo også huske. Ikke? Det går Nå jo, det så ikke et antal dage, men så. Det er altså lifetime experience, det her, de, I har den sammen ikke? Det skal ja. man jo også huske. Men... Men jeg går jeg altså, fast med som Jeg sidder ikke og siger, at jeg synes, at jeg er en dårlig far, heller, men jeg er en anden end Der er måske andre, der er. Øh, og det, det der med balance, øh, der kan jeg godt nogle gange synes, at der er nogen, der måske får det til at virke mere balanceret end jeg tror nødvendigvis, det altid er. Det er selvfølgelig tidspunkter. Jeg er også privilegeret, fordi når jeg kører en meget, meget, høj indsats på et eller andet, så har jeg også en bestyrelse til mig, nu må du også gerne slappe af. Ikke? Ja. Så jeg er jo også privilegeret, at jeg har den, det, et, et frirum, som måske mange andre ikke har. Og der kan jeg jo gøre nogle særlige ting, men det er måske bare ikke så meget sådan faste to timer om dagen, hvor jeg gør det. Det, det ligger lidt anderledes spredt. Øh, men, men det er en rutine, som alle mine børn er vant til. Øh, så, så jeg vil sige, det, det, det, det kører ret, ret godt, men... Så, ja. Og de ved, når, de er, når du er der, så er du der. Ja. Og, og det, det tror jeg måske også næsten er det, er det vigtigste. Når han er her, så er han her, ikke? Altså, no. Så er vi sammen. Du uh, siger nu her, den blokker jeg, og så tager jeg afsted, og nu er det torsdag, så, så nu er det det, det handler om. Ikke? Ja. Selvom du står i spidsen for den her hurtigt voksende uh, virksomhed med stor succes, og meget på det, så, så nu sidder du jo i værksætterhistorier. Og det, som jeg synes er, også er interessant ved Bekatler, det er, hvordan du har bevaret den her iværksætterånd, den her, iværksætter her startup-kultur. Fordi selvom vi har været i gang i så mange år, som I jo har, øh, så, så gør du meget ud af at tænke som iværksætter, og tænke som en startup, og have den her entreprenørånd i, i organisationen. Hvor, hvorfor er det så vigtigt? Fordi jeg tror, det kan noget. Jeg tror, det kan noget, det der med, at, øhm, at det hele ikke bliver så, så corporate jeg sidder lige lidt efter det. Det er bedre ord for det, fordi jeg kommer desværre til at bruge nogle engelske ord undervejs her. Men jeg har også været i store virksomheder. Jeg ved, at jeg er per møller. Du havde et problem med HR, så henvendte du dig til HR-afdelingen, og så var der en specialist i HR-afdelingen, der vidste alt om det. Det har vi ikke ude hos os. Men vi har nok en, en organisation, som i høj grad er vant til, at man laver sit, sit job, og hvis der ligger noget ved siden af jobbet, så hjælper man også til der. Og jeg tror, at det der, det kan noget, den der organisationsstruktur, hvor det både er fast, men også lidt flydende. Øhm, og, og i hvert fald i, i vækstfasen her, der mener jeg, at det kan en hel masse. Og det gør også, at altså, vi har nogle, nogle medarbejdere, som er, som er super og super dedikerede. Og jeg vil, jeg vil også sige, at det er ikke altid medarbejdere, som kigger på uret. Og der, de får også den fleksibilitet igen, den modsatte retning. Og, og det er det, sådan en værksætterkultur kan. Og vi, vi, vi, vi, vi tester jo for det i vores, i vores ansættelsesproces. Det der med, matcher man vores kultur. Eller kommer man øh, fra en virksomhed, hvor man har været vant til, at man har de her servicefunktioner, og måske har svært ved at leve uden dem, så er katler måske ikke nødvendigvis det bedste sted at være. Der, og det er jo fordi, det er ikke en hippie hos os, for der er også ting, som vi skal leve op til, vi er børsnoteret. Så vi skal jo også have procedurer, og vi skal have sikkerhedsprocedurer på vores skib, og det har vi jo alt sammen styr på. Men vi prøver meget på at... at og være et team, der, der supporterer hinanden. Altså et team, som kigger over til siden og siger, åh, oh, jeg kan se, der er lidt højere stakke på dit bord, skulle jeg måske lige hjælpe til dig? Øhm, og også på, på tværs af afdelinger, øh, hvis, hvis det kan lade sig gøre. Det, det oplever jeg helt klart, og, og, og, og den der følelse, af man har et team, der gerne vil gå øh, den ekstra mil for hinanden, det er, det er for mig, det er, det er, det er mega vigtigt. Øh. Og det her oh, man, kan lige hinanden. Ja, og kan hinanden, men det her giver dem plads til at tænke sig med iværksætter og komme med, med gode forslag og gode idéer, og så længe det ikke er olie og gas. Øh, det er jo også, det, det, det er jo, den, den skal jo stimulere så Folk skal jo også opleve, deres, øh, at de bliver hørt, at de bliver taget alvorligt, selvom man måske ikke kan føre alle idéer ud i livet. Men det er nemlig at have lyst til at skabe og bygge, for fordi nu går det jo godt. Altså, du har nævnt nogle af de, de, store, de store milestones her allerede. Og så kunne man godt forestille for at sige, at ja, okay, nu er vi her. Nu er vi en rigtig virksomhed. Nu, nu møder vi bare arbejder, fem morgsferie. Alt er godt, nu passer vi vores arbejde. Det gør de selvfølgelig også. Men alligevel prikker du til dem for at tænke ud af boksen. Du er også god til at sige, til dem gå nu hjem, nu ser du selv og siger, hvor meget du arbejder. Din bestyrelse kan være efter dig i sin mail. Så rolig nu. Men det gør du jo også med dine medarbejdere. Så du giver dem plads, der kan højt til loftet, men du, du smider dem jo også lidt ud, hvis de har været der for længe. Ja, ikke ud, men altså, du sender, siger, tag fri, ikke? Pas nu på dig selv. Hvordan, med alt det, du rejser, alle de steder, du er, og alle de events, du skal deltage i, alligevel, hvordan, hvordan, hvordan, hvordan sørger du for at være til stede, og også være den her leder, du er? Jamen, det er jo tilbage til tøjet igen. Jeg prøver bare på at være mig selv. Og jeg tager tid til sådan noget, altså... Nu sagde du også til mig, da jeg kom ind her. Tak, fordi du tager dig tid til det her. Jeg synes, det er vigtigt, det her. Det er jo ufattelig vigtigt at dele de her, hvad skal man sige, aha-oplevelser, erfaringer, hvad man nu kalder det for, med andre. Så hvis der er nogen, der, der, der, kan, der, kan, få, der kan få noget ud af det, så er det jo fantastisk. Det er også vigtigt at tage en... Hvis du har en medarbejder, som har potentiale til, til mere, end det medarbejder, der måske sidder og laver, så måske tage tiden til at sige, skulle vi ikke gå ud og drikke en kop kaffe nede i nede i Amra Fællet, eller skulle vi gå og sådan os ned og drikke på Starbucks derovre, eller skulle vi skulle måske spise en hot på vejen hjemme i dag. Bare lige for at høre, hvor du er han ja. Og øhm, det tror jeg, det, det er vigtigt. Altså, man kan sige, at alt det koster jo tid, men, men, men samtidig så er vi også en organisation, der prøver på, så vidt det er muligt at løse de udfordringer, man har i løbet af en arbejdsdag på kontoret. Og det vil sige, og det kommer, vi, vi, vi, vi tænker flere og flere af de her dage man For eksempel, man kan, man kan, man, vi har et fitnesscenter på kontoret, så man kan træne. Man skal ikke hjem og klæde om og, i fitnesscenter og træne og sådan noget. Så vi prøver også på at hjælpe med at skabe den her tid, der skal til. Øh, men jeg tror, det er vigtigt. Altså jeg tror, du, man er nødt til at, at, at, at mærke efter. Og jeg, og jeg vil lige, hvis jeg sagde, at det ikke blev sværere, når man vokser. Altså jeg var medarbejder nummer 20 et eller andet, ja, 23, 24 eller sådan noget, da jeg kom til 17. Og i dag er vi over 100 øh, øh, ansatte her på vores Københavnerkontor. Ja, det er på kontoret jo. Ja, ja, ja, ja, ja men, så har vi skib, hvor der er medarbejdere ude og sådan noget. Jeg tager mig også tid i weekenden, skrev jeg med en af vores medarbejdere ude på skibet på WhatsApp. De fleste af dem, de er på WhatsApp med mig, hvor han skrev til mig, at han sendte mig et billede af, af, en, af et bilskib, der er brændt, som er sådan en ret kendt maritime historie, fordi det er grund elbiler, hvor uh, lithiumbatterierne er brændt. Ja. Jeg sendte han mig et billede af det, og det er... så kommunikerede vi lidt over, omkring det, og han skrev nogle ord til mig omkring, hvordan han så udviklingen af virksomheden. Og jeg tror, det er vigtigt. Det, det er jo, det er jo, hvis man ikke lytter på vandrørene, så kan man måske godt få lidt uh, tunnelvision uh, på, hvordan man udvikler virksomheden. Så det er vigtigt, at man sørger for at få folk med. Fordi det værste, der kan ske, det er jo, at vi taber medarbejderne. At medarbejderne siger, det her det er ikke for mig længere. Fordi jeg ved godt, man snakker meget om det her med, at medarbejderne er den vigtigste ressource i en virksomhed. Det, det mener vi virkelig, det er. Altså skibene er, er vildt dejlige at have bestilt, og det er vildt dejligt at have investeret penge i dem. Og jeg må ja. også bare sige, uden direkte til folk, så er det bare store, dumme stykker jern. Det er det bare. Ja. Men det her med at finde tiden til det, og du skal jo passe alle de her ting, I har alle de her ansvar og forpligtelser, som nævner, det er jo dig, der skal et lang, langt stykke hen ad vejen stå på mål på det. Jeg ved det også, fordi jeg, jeg har faktisk set dig lige i kontakt med nogle af dine medarbejdere engang. Og, og netop de her, de, her, de her gutter, som arbejder på skibene, og se, hvordan de kommer hen til dig og bare siger, hej Mikkel. Altså, vi snakker om mange hundrede mennesker, de er jo på skibet en måned ad gangen, og de lægger jo til i Danmark, når de lægger til, vel og alligevel så kender du dem, og de kender dig, og de er trygge ved at komme hen og snakke med det CEO. Og du kan huske ting omkring de her medarbejdere. Du har kørt en af medarbejderne på hospitalet, der han havde noget lomme, der eksploderede. Ja. Jeg kørte og... ham faktisk ikke på hospitalet, jeg kørte ned og besøgte ham. Du kørte ned og besøgte ham, ja, og så gav jeg ham penge til, til maskinen, så han kunne uh, trække lidt, uh, lidt sodavand og sådan noget. Han lå på, uh, på hospitalet i Hamburg, han blev fløjet ind. Det var en el der eksploderede lomme ham, så han blev tredje på benet. Jamen, og det er jo prisværkt, du gør det med tænker, at du er sige i øflegen virksomhed i, i kraftige vækst, og siger. han bliver han til skade. Og så kan man sige, det er jo en elsikeret, der, der eksploderet i lommen. Det er ikke arbejdsrelateret. Men du, du kærer dig om ham, så kører du det ned til ham. Jamen, hvis man ikke har tid til en medarbejder, så skal man måske ikke tænke sine prioriteter. Altså, det, det kommer tilbage til det der med, at virkelig mente det med, at det er den vigtigste ressource. Og det betyder jo ikke, at vi altid rammer rigtigt, og det betyder jo ikke, at vi. Ja, det er altid sådan, at jeg kan, jeg kan jo ikke gøre det altid. Jeg har jo også nogle tidspunkter, hvor jeg er på den anden side af verden og sådan noget, og ikke, ikke kan gøre det, men i det omfang, det kan lade sig gøre, så gør jeg det. Og det stiller jeg altså ikke spørgsmålstegn ved. Det vil, det vil, det, min familie, det vil, det vil de forstå. Hvis jeg sagde, her har vi en situation, jeg skal være et andet sted, det vil de forstå. Ja. Fordi det er det der med at kære sig, og, og virkelig at kære sig om de mennesker, man arbejder sammen med, og, vil, og, vil, og mene det der med, at man vil gå den ekstra mil for dem. Og det har vi oplevet, også altså, på kontoret med, med medarbejdere, der har haft udfordringer, øh, hvor, vi, hvor vi har løst. Øh, problemer for de medarbejdere med det samme, uden at stille spørgsmål, uden at kigge på, hvordan og hvorledes, så hvad står der i personalehåndbogen og sådan noget. Øh, det er ikke sådan, vi er som organisation. Så løser vi opgaven, og så sørger vi for, at medarbejderne ikke skal tænke på den del i hvert fald. Øh, og det er noget det, vi siger til, vor, til, til nye medarbejdere, der kommer til organisationen også. Det er jo en af de ting, vi kan love jer, det er, at der er utrolig hurtigt fra idé til handling herude. Hvis du har en rigtig god idé, så kan vi handle på det lige hurtigt. Vi behøver sikkert ikke igennem 400 budgetkommentarer og sådan noget. Det, og det betyder ikke, at vi ikke os om omkostninger. Det gør vi. Vi holder vores budgetter hver år. Men, vi, vi, vi er meget fokuseret på det der med, at, at vi må aldrig blive sådan en virksomhed, som bliver sådan super tankeagtig at vi ikke kan tage beslutninger, uden at det skal gå øh, hvor mange kommitterer og udvalg og sådan noget, inden vi kan tage en beslutning. Det er vi nødt til at fastholde det der, at vi kan tænke hurtigt. Det er det, vores kunder forventer også. Ja. Ja, det minder mig om øh, en kunde, som jeg øh, er i dialog med nu her og, og har fået nogle oplæg og jeg får sådan en gang om ugen, at det skal lige op på et højere niveau, og nu skal det lige op til de her, nu skal jeg nok være sige, hvad det er for nogle chef, for så kan man regne ud, hvad det er for nogen. Og det har jeg stået på i flere uger, hvor hun hele tiden afventer godkendelse, så skal det hen til et andet udvalg, så skal det tage op til en ny ledergruppe på en forholdsvis lille aktivitet. Al respekt. Mm. Og der kan jeg, jeg kan godt fornemme på hende nu hen ad vejen, at hun er sådan lidt, hun oh, kan jeg ikke bare få et ja, så okay, kan jeg så ikke bare sige nej, fordi så, så kan jeg lægge den her sag og komme videre. Og der kan jeg kan faktisk fornemme på hende, at hun fedt egentlig gerne, men nogen derinde han så bare sige nej, fordi så så kan jeg komme videre. Og det er det, er, det, er, det du siger her. Forbi at jo trætte, det taber motivationen det sidste. Ikke? Ja, det kan man jo falder... selv til også. Altså, ja. Alle beslutninger, der ikke bliver taget, det er jo dem, oh, ikke? Og, altså, kom nu videre. Ja. Altså, det er jo, det er jo ens privatliv, eller om det er på arbejde, eller hvad det er. Men, men det er noget af det, det, det mener jeg helt seriøst, at det er noget af det, vi har været allerbedst til at bevare, det der med, at vi kan tage hurtige beslutninger. Vi, vi, det, det er en af vores en virkelig en af vores kernekompetence. det er at tage hurtige beslutninger. Og det er jo noget, som vores medarbejdere responderer godt på. De siger også til os, det, det er fedt, det der. Og det, vi har medarbejdere, der kommer fra store organisationer, og som siger, det bedste, vi arbejder her, det er... Punkt 1, jeg, jeg, jeg føler faktisk, at det, jeg siger, det bliver hørt. Punkt 2, når jeg har en god idé, så, så kan den eksekveres. Ja. Øhm, ja, det, og så vokser I jo. Altså, er, er der, hvad, er den største, hvad er den største udfordring, du har stået over for i din tid i Kaldner? den største udfordring, ja. Jamen, altså, der, der har været mange udfordringer, at kvantificere dem op mod hinanden, det er jo sådan en dårlig versus en god udfordring og sådan noget. Altså, jeg vil sige, at det der med at komme igennem listingen, altså det med børsnotere selskabet, det var en Mount Everest-opgave, også fordi de, langt de fleste, der går igennem det, de har jo aldrig prøvet det før. Og når man aldrig har prøvet det før, så skal du stifte bekendtskab med 100 nye termer, øh, som du aldrig har hørt før og... og og den branche, vi kommer fra, det er jo meget en, en forkortelsesbranche på engelsk desværre også. Så vi, der, der kommer nogle engelske ord desværre ind imellem. Men, men at det var da en kæmpe udfordring, så altså det der med at, at, at børsnotere virksomheden og prøve den del. Og lige pludselig sidde over for investorer og skulle... Vi havde været vant til at sælge forretningen til kunder på vores tekniske kompetencer. Lige pludselig skulle vi begynde at sælge den på de kommercielle værdier i virksomheden over for investorer, som skulle vælge at investere deres sparepenge i det her det er faktisk noget, som jeg, det, det, det har været et, til at starte med, var det, var det sådan en ret stort pres, synes jeg faktisk, det der med, at, at, at der er nogle folk, der har valgt at investere deres penge i os. Ja. Wow. Ikke Altså, det det, det, er, det er godt nok en commitment, der vil noget. Altså, det, det, det synes jeg bare, til at starte med, der, der var det noget, jeg, jeg brugte vanvittigt meget energi på det her med, at vi skal bare sørge for at holde dem orienteret, osv. Vores nuværende formand, han, han, han har den her sætning, han, han, han er engelsktalende, men han siger, at vi skal være good custodians of capital. Ja. og det er jeg meget enig med ham i, det der med at være good custodians of capital, det der med altid at gøre det, som er bedst for dine investorer og for dine medarbejdere og for virksomheden, det, det er bare fundamentalt vigtigt. Og man hører jo mange sige det, og så kan man sige, at det er jo ikke alle, der nødvendigvis kommer længere end ordene, fordi så vil de ramt af hverdagen, men det har du jo lige fortalt om her, det er jo også det, vi ser os, og det til kunden her, da I havde det, det, det, det, den ulykke der. Hvordan I i lever op til det, og så, sig, så, så bliver ordene jo virkelig, fordi handlingen bare går op om ordene. Når folk kan se, at det, det er ikke bare noget at sige, at det er rent faktisk noget, at gør. Ja. Øhm, så er det, der begynder at ske noget. Og good custodians of capital, det er, den, den er jo god. Den er... Den, den er nemmere til at forstå, og det ja. er det, det hele handler om. Ja. ja, og så, man kan sige, at vi har jo ekspanderet det koncept ud på vores projekt også. Og det er jo også noget, som det der har gjort, at, at i april måned skrev vi under på en kontrakt med Ørsted, som har en værdi på mellem 500 og 700 millioner euro. Den største kontrakt, vi nogensinde har skrevet under på, altså enkelt kontrakt. og få den tillid fra kunden, som så bagefter går ud og, og, og nævner os med navn i deres Capital Markets Day, øh, altså det, det var også altså, en kæmpe milestone. Altså, at man lige så, så er man der. Jo. Ja. Æh, så det rammer der en gang imellem, og så får du lige det der wake up så, siger, så, vi, så store er vi blevet. Vi, vi er faktisk nået så langt. Jamen, helt sikkert, fordi ja. man, man, bliver, man bliver måske lidt fartblind. Øh, når, man, når, man, når, man, når man sidder og kører bussen øh, og, og er på vej øh, på rejsen. Men det er da det er vildt bekræftende, det der med, at du lige pludselig øh, du ser det, det Capital Markets Day fra, fra Gentofte, hvor du lige så også ledelse står og omtaler os med navn og siger, at det her er det, det, vi har gjort med dem, og Altså, så har vi jo gjort det, det rigtige i forhold til at overbevise verdens største udvikler af offshore vind om, at det kan vi godt finde ud af. Det der. er det jo et helt nyt forretningsområde, vi er gået ind i. Ja. Ja. Og det kan vi godt finde ud af, og det skal, det skal vi nok løse for øh, os og, selv. Og det, det det. Ligesom jeg sagde, at man, man kan godt nogle gange følge det her pres omkring, at folk har investeret deres sparepenge i, i kattler, Så kan man også godt nogle gange følge det her pres, at man det skal vi bare levere på det her. Ja. Og det har vi heldigvis nogle vanvittigt dygtige mennesker, der kan. Og, og, og den måde, vi har splittet ansvaret hos os på, der har vi splittet ansvaret, så vi, er, vi prøver ikke alle sammen på at gøre det samme. Så vi prøver på at lade være med at træde hinanden over tæerne, og, og så fokuserer på det, vi er gode til. Altså, Hvordan håndterer du det, hvis en medarbejder kommer til at begå en fejl, eller kommer har taget en beslutning, der har kostet jer for eksempel, penge? Det, det, det, det er et generæt spørgsmål, men, men jeg vil sige, vi, vi, vi, vi kigger ikke så meget på, på, på fejlene. Vi kigger mere på, hvad vi kan lære af dem og, og, og, og, og kommer videre. Men, men altså der er jo selvfølgelig, det, vi arbejder i offshore-industrien, så det kommer man på, hvad for en fejl det er. Hvis det er en fejl, der er relateret til, til for eksempel drug and alcohols, der har vi zero tolerance. Det har vi også på bestikkelse og korruption. Og der er vi også zero tolerance. Så der, der, der er nogle ting, hvor vi, hvor vi har nul-tolerance-politikker. Det vi er vi nødt til at have for at kooperere i det marked, vi gør med de virksomheder, vi opererer for. Men hvis vi snakker om almindelige fejl, altså en fejl i en beregning eller sådan noget, det, det finder vi ud af. Det, der, der, der løser vi problemerne. Og, og vi har også kontroller på plads, der gør, at der er grænser for, hvor, hvor, hvor, hvor voldsomt sådan nogle fejl kan være men vi skal lære dem, og det var det, der er det vigtigste, ja. altså, det der med, man siger det der med, sometimes you win, sometimes you learn, ja. og det, det, det, det, det tror jeg, det er vigtigt, det der med, at man, man er nødt til at lære de ting, der ikke gik efter planen, men måske også prøve at, når du, når du kaster dig ud i noget, så prøve at forudsige, hvad er det egentlig, jeg vil have ud af det her, og så kigge bagefter, fik jeg så det ud af det, og hvis jeg ikke gjorde det, så må man ligesom, okay, hvordan skal vi så justere fremadrettet, um, og det, det synes jeg, vi er gode til. Jeg synes, vi er gode til at, at, at, at lære af vores fejl, fordi alle begår fejl, og det gør vi også. Vi begår vores fejl, helt sikkert. Men det handler om at minimere de fejl, man laver. Lave så få af dem som muligt, og så lære af dem, så du gør det fremadrettet. En fejl bliver først rigtig dum, hvis du begår den to gange. Ja, og eller ikke tage ansvar for den, eller ja, ja. prøver at skjule den. Men det er vel også den her måde, at får dem frem på, det er, at, folk, at det, det er trygt, og, ja. og sige det, eller måske selv sige, hey, ja. skal se, jeg ja. kørte det hegnet, jeg lavede den her fejl. Det er jo trygt, fordi så får jeg dem ud af verden med det samme, i stedet for at folk begynder at pakke dem med, eller prøve at reparere på dem, så er der ikke nogen, der opdager det. Ja. Du har mange gode folk omkring dig, fordi du er meget ude rejse, du er meget på. Øh, øh, så det er jo også vigtigt, du har et, et godt team omkring dig, der også Helt sikkert. kan handle også på dine vejen, kan man sige, og, og at være en del af den her kultur, som er så vigtig. Ikke? Helt sikkert også et team, der ikke minder for meget om mig selv. Altså, vi har jo forskellige kompetencer Uh, altså vores operationelle chef, for eksempel. Altså ham og mig personprofilmæssigt ja, vi er meget forskellige. Men når du lægger os sammen, så bliver vi et rigtig stærkt team. Og, og det er jo det, vi har kigget efter. Vi fokuserer også meget på, når vi træner vores medarbejdere. Vi, vi træner dem i det, som de er gode til. Ikke så meget det, de er dårlige til. Fordi de skal ikke lave det, de er dårlige til. De skal lave det, de er mega gode til. Fordi det vil vi gerne have dem til at blive helt vildt gode til. Altså, og, og det er lidt sådan, vi prøver at tænke øh, over det her. Øh, at... at Ja, yeah. Vi skal supplere hinanden som team. Vi skal skabe et godt team. Det er ikke nogen enkeltmands præstation. Det er derfor, jeg altid siger til folk, øhm, når folk siger, at det er en utrolig rejse, du har været ud på en rejse. Vi har været ud på en rejse. Det er os, der er ude på en rejse. Og vi, vi kunne ikke gøre det uden alle var med. Og det er uanset, om du er den, der stiller frokosten fremud på kontoret, så der, man sørger for, at der kommer noget benzin på motoren i frokostpausen, eller man er den, der, der sidder med ansvaret for et, projekt, et stort projekt til flere milliarder kroner, eller man er vores finansdirektør, eller man er mig. Det, det er det samme. Altså, vi, vi, vi, vi har alle sammen et af kædelidende i kæden, og det, det, det må vi aldrig glemme. Vi har selvfølgelig forskellige ansvar forskellige opgaver osv., og, så og, og, og sådan er det. Men, men, men vi kan ikke gøre det uden at lade med pressen. Men det er også det her, hvis man fjerner en person, vil folk opdage det. Og det ved man jo om det, så er det hende, der laver maden, eller serverer maden, eller hvad det er. Så siger vi mangler noget. Og det er ja. så har man jo den her værdi, fordi vi opdager, at hvis det ikke længere var det, så vil vi jo mangle det, savne det og opdage det. Helt sikkert. Så har man jo en værdi. Helt sikkert. Og det her med, med at og næsten sidestille værdien, hvis du betyder noget for organisationen, det gælder, hvad du laver, så har du en værdi. Og værdi er bare noget, der motiverer det her, man, man har formålet, man glæder sig til at gå på arbejde, fordi man ved, man... Man bidrager til noget, der er større end en selv. Ja. Og det her med at holde fokus på det, og huske, netop som du siger her, om dig, der, der gør regnet, der, der laver mad, eller dig, der, der forhandler kontrakter 600 millioner, vi, bidrager, vi fjerner en, så vil noget af det gå, gå lidt i stykker eller noget andet bliver sværere. Ja. Men som I vokser, så er det jo vigtigt at blive ved. At du har mange flere lokationer jo, du har to skibe som er væk en måned ad gangen. Derude hersker den her kultur jo også jo. Ja. Og der gør du jo også meget for dem. Du trænger dem ind på land, du giver dem træning og inspiration, som man kan sige, det er jo måske ikke noget, de normalt vil sige, det er lige mig, som, som er ingeniør eller sømand eller, eller kranfører, men, men du, du, du, du giver dem også nogle andre vinkler. Ja, vi prøver også på, at, så vidt muligt, at, at gøre tingene ens. Ja, det, det er ikke nemt, når du sidder på forskellige tidszoner, på forskellige kontorer og på forskellige skibe og sådan noget, men vi prøver på at gøre det, og på den, i den her uge, hvor det er Week, der har vi også Bright Week på vores skib for eksempel. Øhm, så, øh, så, og det har vi også på vores kontor du kan se, jeg har et armbånd på der er Pride Week og så videre ja. øhm, og, og det, det har vi valgt at gå ind i øh, og, og det sammen med vores skibe og så videre vi, vi, prøver også på, øh, vi laver sundhedsundersøgelser på vores medarbejdere for eksempel, det er også noget vi ruller ud på skibene nu vi leverer vitaminer og mineraler til vores medarbejdere, så vi sikrer at de får de vitaminer og mineraler de skal have øh, jævnfødt de blodprøver, de får taget på der sundhedsundersøgelser og det har vi også rullet ud på skibene. Der har vi endda fået nummereret. De river sådan en lille pose hver dag, og der har vi endda fået nummereret, så de kan tælle ned til, hvornår de skal hjem. Øh, noget, og så det er jo spørgsmålet om de små ting. Øh, altså, altså, jamen, men vi har et fantastisk team, og det, det har jeg sagt flere gange, jeg sagde det så sent, som i forbindelse med vores øh, annoncering af den her, den her sammenlægning med ja. det her selskab i USA. Det team, vi har, og, og, og, og det, det, de kan, det, det, det imponerer mig fra gang til gang. Altså, det, det er helt vildt. Kan det gå for stærkt? Helt sikkert, helt sikkert. Nogle, ting, nogle gange kan det sagtens gå forstærkt, og så taber man måske den der vigtige detalje, øh, og så må man skrue lidt ned i tempo. Det, det er ikke, det, det oplever alle, og det kan det også gøre der hjemme på hjemmefronten. Man kan også nogle gange være uopmærksom og så videre. Det kan det også gøre når du kører bil hjem for eksempel, Så kan du også blive uopmærksom. Og det kan du også gøre, blive forretningsverdenen, Men så er det vigtigt at du, du, du tør at udfordre dig selv på, lever du op til dine egen ja. forventninger til dig selv. Og hvis du ikke gjorde det, så må, du jo, så må du justere og så må du gøre det bedre. Og hvad gør du så for at passe på dig selv? Altså, jeg gør det samme som, som de fleste andre. Jeg prøver på at dyrke noget motion, jeg, jeg spiser mine kosttilskud og, og jeg, jeg arbejder med, jeg prøver på at arbejde med, med biohacking. Øh, vi har jo en biohacker tilknyttet, og en læge tilknyttet vores kontor. Du kan se, jeg sådan en ring på, der kan monitorere ja. min biorytmer, for eksempel. Så jeg prøver på at se, hvordan er kvaliteten af min søvn og sådan jeg, synes, jeg tror, det er en meget fundamental ting. Altså, spise ordentligt, sov ordentligt, øh, lad være med at være stresset. Men stress er også forskellig fra person til person. Øh, hvad er det og hvad er stress så, men, jeg, men jeg prøver helt klart på at gøre noget. Jeg prøver også på at koble af. Jeg, jeg har altid været relativt god til det der med at, at, at koble af. Så jeg, jeg kan godt slippe noget. Og jeg kan godt være tilgængelig, uden at det er et pres for mig. Når jeg for eksempel er på sommerferie, så, så har jeg en aftale med mit team om, at mellem 5 og 6 og om eftermiddagen, der kan, der kan man ringe til mig, hvis der er et eller andet. Og der sidder jeg alligevel og drikker et glas, øh, glas hvidvin, mens øh, alle mine børn er i bad og er i gang med at smøre sig ind i creme og tage tøj på og sådan noget. Der sidder jeg alligevel lige og nyder et glas hvidvin, og der har ikke noget problem med, at folk de ringer til mig. Det stresser ikke mig. Det gør det for andre. Og res alt respekt for det. det er ikke en forbindning hos os, at man gør det. Men, men det... det er måske også en meget god måde at gøre det på, i stedet for folk, der bliver ind med, med til løbet af hele dagen, så, og så kigger jeg på dem, når klokken er fem her, så siger, men seks, der ringer bare, så tager jeg bare fat i mig. Ja. Så er der overstået. Alle ja. ved det. De fleste kan administrere mestre det. Er der ikke kæmpe problem, færre nok, så tager de jo selvfølgelig fat i det. Men alt det her er andet... ned. Ja, og vi, og vi har gjort det i år, for eksempel, hvor jeg lige kom hjem fra ferie, øh, hvor, øh, hvor, hvor jeg også har været forsinket til nogle af møderne, fordi det ikke lige passede med min plan. Og det gør jeg ikke noget. Jeg er ikke, jeg er ikke slave af, at jeg skal sidde klokken 5. Boom, nu skal jeg sidde der. Hvis jeg nu vil jeg komme til at holde noget trafik for noget nå og regnvær, så var jeg bare hjemme halv seks i stedet for. Men jeg sagde til folk, I må lige ringe senere, for jeg er ikke lige hjemme endnu. Mm. Og, og det fungerer. Og, og jeg, jeg har, det er vigtigt for mig at sige det der, men det er ikke en forventning, at det det, folk gør. Men det virker for mig. Og så skal man gøre det, der virker for en selv. Og det er tilbage igen, altså. Nu bliver jeg med med at referere tilbage til det med tøjet. Altså det med at være tro mod sig selv. Altså hvad virker for dig? Hvad er det, du føler, der er godt for dig? Det tror jeg bare er mega vigtigt at, at finde ud af. Hvordan, hvordan eksporterer man den her kultur, du, du arbejder, I arbejder med mennesker i hele verden? ikke har forladet Skibe, i Kina, der sker en masse i USA, rundt omkring i Europa. Og så den her helt unikke kultur og tilgang, påklædning. Jeg ved godt, I klæder jer om den, hvis jeg skal til specielle events, men stadigvæk hele den der, der kattlende kultur og tilgang. Det, det, jeg kunne forestille mig, at der var andre kulturer omkring, hvad andet tænker. Hvordan er det lige, de er? Oplever du, at de bliver øh, lidt chokeret over det, eller inspireret af det? at der tænker slet lidt over det? Jeg tror ikke, folk tænker så meget over det, fordi at vi, vi, vi beder jo ikke folk om at være noget, de ikke er. Vi Nej. beder folk om at bare at være det, de er men ret hurtigt. Vi ser typisk sådan, at når folk bliver ansat hos os, så starter de måske sådan lidt pænere pågledt end, end efter en måned, men det tror jeg er meget naturligt også, ja. det der med, at det er den naturlige, hvad skal man sige, migrering, der er ned mod, mod gennemsnittet, eller, eller op mod gennemsnittet, afhængig af, hvordan du vil lede. Men det er ikke, jeg tror, det er svært at kopiere, altså jeg tror ikke, det er noget, du sådan kan, du, hvis du havde tusind mennesker i en organisation, så kunne du ikke sige til folk, i morgen, nu gør vi sådan her, det vil være svært, det vil virke kunstigt. Men men jeg har nok på, altid, på, en, eller anden, på en eller anden måde, har nok altid haft en drøm om en organisation. Øhm, jeg, jeg, jeg siger det her i, faktisk i vores interview. Jeg har jo næsten altid det sidste interview med kandidater, uanset om det er en, en, en, en office admin, eller om det er okay. en, en CFO. Vi kalder det hos os, for. ud. <laughs> det er det sidste, der er du blevet. Det er, er, er blevet plæset, at du har faglige kompetencer og det, det går jeg ikke ind i. Men, men det sidste interview, det er et interview, hvor vi kigger på øhm, passer kulturen. Hmm. sammen med vores kultur. Fordi det er måske ikke så sjovt at være hos os, hvis man ikke passer ind kulturelt. Og ligesom det ikke er sjovt for os at få en, der ikke passer ind kulturelt. Så det kigger vi på. Og, og rødvindsinitiativet betyder ikke, at, man, at vi sidder og drikker i med kandidaterne. Det betyder bare, at, at, at vi vil helst ansatte de mennesker, vi har lyst til at drikke deres rødvind med. Nogle, der har en spændende livshistorie. Og det, det ved jeg jo, det er der er folk, der har været i kontakt med os, der har oplevet, at alle har jo en eller anden historie, men så har de lige været i Israel og boet et år, eller i Norge og arbejdet på en rig et år, eller sådan noget. Og eller på Jamaika bygge havne og sådan noget. Så sådan en historie, næsten alle ude hos os også har. Ja. Øhm, men den her, den her vision om at skabe en organisation, hvor man er mere energifyldt, når man går hjem, end når man kommer om morgenen, det, det har egentlig altid været for mig en, en drivkraft på en eller anden måde. Og, øhm, og jeg har set mange gode eksempler øh, i den karriere, jeg selv har haft i mange store virksomheder, små virksomheder. Og så tror jeg, at det, det der med at ture og plukke, er det, man synes, der var bedst og så prøve at, at skabe noget, som man selv synes er godt, og, og prøve at, at høre sin medarbejdere, synes I også, det er godt, det her. Ja. Øhm, ja. Og der er fokus på det hos os. Vi, vi flytter jo på nyt kontor 15. februar næste år, og der er der helt klart fokus på den her, den her look and feel, når du kommer ind på vores kontor, det her med, at det, skal være, det skal være rart at være der. Man skal kunne løse ting, øh, man, skal kunne, øh, man skal kunne lave sin mål på kontoret. I det omfang, det er overhovedet nødvendigt. Vores vision, det er det her med, at når du kommer om morgenen, og du tager om eftermiddagen, så har du løst alt det, du skal. Så kan du tage hjem og være familiemenneske. Så ja. skal du ikke mere. Fantastisk. Alle de der andre små gøremål, og aktiviteter <laughs> ja. og opgaver, du skulle have løst. Ja. Hvad enten det er træning, nemlig bare øh, fredagsslik, eller hvad det var det skal vi nok løse. Det er jo også fremover. Så, det. så kan du tage hjem, og så, så kan du tage hjem til din familie og bare være på. Så er der ikke 7-8 andre ting, du lige skal have under orden undervejs, og så videre. Ja. For det er stressfyldt at være at være, være det hele. Men det er jo også fint, at I balancerer det her, for I kræver selvfølgelig også meget, kan sige, at kræve med, altså, I kræver meget, forventer meget, I giver folk plads til meget. Ja. Og så siger de, så hjælper vi dem også den anden vej. For nogen kan sige, at vi træder bare på, på pedalen på den ene side, og så må I selv rette op på resten. Men I gør jo og har meget fokus på begge ting, så okay, vi ved godt, vi kræver meget af Så nu prøver vi at gøre noget herover, ligesom for at balancere det. Og det var ja. også det, du sagde i starten. Den her balance er så enormt vigtig. Det er det, vi prøver. Ja. Det er der ingen tvivl om. Det er det, vi, det er vores mål, og det er vores vision at gøre det. Og vi ved også godt, at vi ikke gør det hver dag, men vi, vi har en vision om at gøre det hver dag, og det, det er et mål, vi arbejder frem imod. Øhm... Men det er vel også vigtigt bare at erkende sig og sige, hey, vi er der ikke nu, og vi ved godt, at vi ikke lykkes med det hver dag. Det er også okay. Yes, og, og vi tager så, gerne kritik. Ja. Altså, vi tager gerne kritik på det her, det skal vi gøre bedre. Okay. Det, det lytter vi på. Det skal vi så gøre, og hvad kan vi... Ja, ja helt okay. sikkert. Øhm, men, men jeg vil sige, at det er i hvert fald mit ønske, at en hver, der arbejder hos Kattler, føler, at det er et specielt sted at være, øh, og også et sted, man har lyst til at komme. Øh, det, det er vigtigt for mig, og det, det er den oplevelse, jeg har. Altså, vi, vi, vi har jo sådan lidt sådan en, en krammeskrådstreg high-five-kultur. Altså, vi kan jo virkelig godt lide hinanden øh, som medarbejdere og sådan noget. Vi, vi har lav øh, hvad skal man sige, magtdistance hos os i vores virksomhed, altså, det er lige fra vores studerende til vores, øh, til, til, til vores senior ledelseslag, som, som kommer hinanden ved, og de skulle til at lidt ved kaffemaskinen, eller fodbold, eller whatever, og det tror jeg er vigtigt, og det, det skal man ikke give, det skal man ikke give slip på det der. Det, det, det skaber noget godt, at du hører ude i krogen af virksomheden, hvad inden det er søfolkene, eller, eller det er de studerende, eller sådan noget, at du hører, hvad er det, der rører sig. Det kan man jo lære af. så holde fingrene på pulsen. Og det er vel også det, som, som Ja, jeg, jeg kalder det den, den magnetiske kultur. Ikke? Det handler om at tiltrække det bedste, udvikle det bedste og fastholde det bedste. Ja. Og nogle af de ting, du har nævnt her, er netop det her, at altså, vi skal jo også være tiltrængende af folk, så I kan trække de dygtige og de rigtige folk til. Ja. Og Så udvikle dem. For det er jo klart, hvis man bare kommer ind, og så bliver man sat til at levere, men det med at føle, at man bliver hørt og udviklet og flyttet, ja. så har man jo også lyst til at blive. Lige præcis. Og det, det er så vigtigt. Og vi, vi snakker meget om det der med at, at kæmpe over sin egen kampvægt. Og det, det, det, det har vi retfærdigvis gjort i nogle år, altså hvor vi kunne tiltrække nogle medarbejdere, der måske var bedre end det, som virksomhedens størrelse og jobbet tilsag. Øhm, og der er vi nok ved at balancere nu, altså hvor vi, hvor, vi, hvor vi har fået løftet virksomheden med op, men det er jo også hver at de her dygtige mennesker, vi får ind. Når hver gang vi ansætter en, en ny person, jeg bliver jo nogle gange sådan helt, wow, det er en person, der kan nogle ting, det, der, det er bare next level, alt det der. Og det, det synes jeg, det er jo så fedt, men det er lidt tilbage til det, du sagde før, den her den her ydme her at folk investerer i jer, eller i lander de her store ordre, så er der også ydme i over for at I kan tiltrække den form for, for mennesker. Ja, helt stadigvæk. sikkert. Helt sikkert. Øh, og stadig har tid til at skrive fødselsdag, til dem på deres fødselsdag og, og sådan noget. Altså, det, det, det, det, det, det, det, det tror jeg bare, at mennesker godt kan lide. Altså, jeg, jeg, kan, jeg ved det selv. Altså, når vores formand skriver til fødselsdag, til mig, så bliver jeg sådan helt, Åh, det var lidt dejligt. Ja. Det, altså, det er jo ikke, ikke raketvidenskab, som jeg sagde. Man måske gange kigger ind i sig selv, der kan man godt selv lide? Det er et godt, er et godt udgangspunkt ja. at starte ved. Ja, ikke, ikke fordi man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles, fordi det, det, det er ikke altid det rigtige. Man tror, man skal behandle andre mennesker, som de gerne vil behandles. Men et godt startsted, det er nok, hvordan vil man gerne selv behandles. Ja. Øhm, og og de, altså, nu, nu kommer det jo... Det kommer måske til at lyde lidt højpandet, men, men det er jo ikke, fordi vi ikke laver noget. Altså, vores medarbejdere arbejder jo stenhårdt. Det gør de. De leverer. Og de, Der er også rigtig mange, der kommer til at sidde og arbejde om aftenen, og der, der sker ting i weekenderne, og der... Vi har en medarbejder. jeg tror, jeg har set alle, alle rummene i hans forældres hus på Færøerne, fordi vi har haft så mange teamsmøder i forbindelse med, vi bestilte nogle skiber, det var ham, jeg arbejdede sammen med. Men det har jeg også gjort alt, hvad jeg kan, på, efter for at sige tusind tak for indsatsen til ham, fordi uden ham kunne vi ikke have gjort det. Så, så det, det er vigtigt for mig at sige, at der er jo begge sider af balancen her, øh, og, det, øh, og det, det, det, det er svært at opnå 100%, men hvis man stræber efter det, og man artikulerer, man tør sige til sin medarbejdere. det er det her, vi stræber efter så får du også noget feedback, når du ikke gør det godt nok. Ja det, og så folk kan mærke, at du, det ikke, du siger det ikke, du, du stræber også rent faktisk efter. det er ja. ikke bare noget, du siger, men, men de gør det. Vi ja. er der ikke endnu, men vi bliver ved. Yes. Hvad kan vi forvente, fra? det du kan, trods alt kan afsløre, ja. der ved jeg ikke, hvor meget det er, men hvad kan vi forvente fra Kaldner i det, i det kommende år? Øhm, man kan forvente, at, at vi jo kommer til at, at, at lægge sammen med det her selskab her, som hedder Inerti fra USA, øhm, som betyder, at vi skal integrere en stor virksomhed, som har kontor flere steder i verden, øh, blandt i USA, i England og i Asien. Øhm, men man kan også forvente, at vi kommer til at kigge på yderligere vækst. Altså, vi har forskellige projekter i skuffen, som vi kigger på, øh, og øh, som vi vil eksekvere på, når tiden er rigtig. Øh, det, det, du starter med at sige det der med, at ikke at være deal hungry. Det er vi heller ikke. Vi, vi vil have de rigtige deals for vores investorer, men, men omvendt så tror vi også rigtig meget på det marked, vi er i. Øh, og vi tror rigtig meget på, at... Øh, dem, der gør det her rigtigt, og i den rigtige rækkefølge. Hvis man siger til dig, rækkefølgen, det er noget af det allervigtigste. Og det er noget af det allerværste. det her med at finde, hvad er den rigtige rækkefølge for at maksimere den vækst, man kan få ud af en virksomhed. Øhm, fordi der, der findes ikke pengetræer, og du skal kunne, kunne, kunne artikulere de her sager her på en måde, så dine investorer tror på det. Og du kan ikke bare altid forvente, at du kan gå til aktiemarkedet og bare hente flere penge derude. Det, det må ikke være sådan det er. Målet må være at virksomheden uden at trykke flere aktier, for det er sådan, man, man skaber en aktie, der er interessant at være i. Øh, så så det, det er det, vi arbejder med. Men helt sikkert vækst, det er det, vi arbejder frem mod. Vi, vi har nogle, nogle ret ambitiøse planer for, hvor vi skal være hen, øh, når, vi, når vi kommer ind i de her, den, den anden halvdel af det, det her årti her. Øh, og det, jeg vil sige, at vi er godt på vej. Øh, og og den, den handel, vi annoncerede den 16. juni, det var, der, der lå rigtig meget arbejde bag den. Der har været... Øh, Ufattelig mange øh, rejser øh, mellem verdensdele for at tale med folk øh, og se dem ind i øjnene og snakke sammen på underlige tidspunkter af døgnet osv. Så videre, så videre. Men det har jo skabt den her tillid mellem to selskaber, som godt kunne stå på egen ben, at det er det bedste, vi kan gøre for både virksomhederne, for vores medarbejdere og for vores investorer, det er at gå sammen. Og det kræver noget. Bom. Og det er jo også det her, hvor man så siger, så får man hele organisationen med, så de forstår det her, så det ikke føler sig troet af at blive sammenlagt og blive større, ja. men de ser at de værdien og ideen i at gøre det. Ja. Og den her stærke kultur, som vi skriver, er jo sådan et af fundamentet for, at det her kan være så gnædningsfrit som overhovedet muligt. Lige præcis. Og nye skib på vej. Nye skib på vej. Nye, nye kraner på vej. vej. Nye kraner på vej. Vi starter med nye kraner her den første i Så det bliver spændende. De, er, de bliver afskibet fra Korea i morgen, tror jeg det er. <laughs> så det er, det, er, det er tæt på lige nu. Det er, det er, det er, man, nogle gange så skal man knippe sig selv hjemme for at og, og, og vide, at man, man rent faktisk er vågen. Altså det, det er spændende. Mikkel er op fra Kattler. Det har været en stor fornøjelse, som jeg sagde. Tak fordi du tog dig tid. Æh, det har været en stor fornøjelse at høre om, om jeres og om dine og altså Hvordan man bevarer den her iværksætterhold selv en virksomhed af jeres størrelse og jeres succes allerede nu her. Rigtig god vind fremover også. Tusind tak. Det var historien om Katteler, fortalt af Mikkel Lero. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag, en danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak fordi du lyttede med. Kan du have en fænomenal dag. Hej!